ומלאך אדוני דוחה. יהי דרכם חושך וחלקלקות, ומלאך אדוני רודפם. כי חינם טמנו לי שחת רשתם, חינם חפרו לנפשי. תבואהו שואה לא ידע, ורשתו אשר טמן, תלכדו. בשואה ייפול בה. ונפשי תגיל בה אדוני, תסיס בישועתו. כל עצמותי תאמרנה, אדוני! מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. יקומון עדי חמס, אשר לא ידעתי ישאלוני, ישלמוני רעה תחת טובה, שכול לנפשי. ואני, בחלותם, לבושי שק, אינתי בצום נפשי, ותפילתי על חיקי תשוב. כרע, כאחלי התהלכתי, כאבל אם, כודר שחותי. ובצלעי שמחו, ונאספו, נאספו עלי נחים ולא ידעתי, קרעו ולא דמו. בחנפי לעגי מעוג, חרוק עלי שינמו. אדוני, כמה תראה, השיבה נפשי משועיהם, מכפירים יחידתי. עודך בקהל רב, בעם עצום ההללקה. אה אל ישמחו לי, אויבי שקר, שונאי חינם יקרצו עין. כי לא שלום ידברו, ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשובון. וירחיבו עלי פיהם, אמרו, היאך, <אח>, היאך, <אח, אח>, רעתה עיננו. ראית, אדוני, אל תחרש, אדוני, אל תרחק ממני. העירה והקיצה למשפטי, אלוהי ואדוני לריבי. שופטני כצדקך, אדוני אלוהי, ואל יסמכו לי. אל יומרו וליבם,